Tizenegyedik fejezet. Költségvetési problémák. Gyere, szólt rá Kelvin 6.30-ra, siessünk. 6.30 elindult, öt lépéssel a gazdája előtt, ahogy szokott. Néha hátra pillantott, mintha ellenőrizni akarná, hogy Kelvin nem tűnt el. Jobbra fordultak és elkocogtak egy újságos bódé előtt. A szalagcímeket már messziről láthatták. A város súlyos költségvetési problémákkal küzd. A rendőrség és a tűzoltóság finanszírozása bajban van. Helen kicsit meghúzta a pórázt, balra kanyarodtak egy régebbi háztömb irányába, ahol hatalmas családi házak és zöldellő kertek előtt haladtak el. Egyszer majd ide költözünk. Szólt oda Kelvin a kutyának. Majd miután megnyertem a Nobel-díjat. 6.30 tudta, hogy Kelvin meg fogja nyerni, hiszen Elizabeth is ezt mondta. Ahogy ismét befordultak egy sarkon, Kelvin majdnem elcsúszott a mohás kövön. Fég jó, hogy nem este morgott. Nem sokára a rendőrállomás elértek. 6-30 szemügyre vette a rendőrautókat, amelyek úgy az épület előtt, mint a disz szemlére váró katonák. Csak hogy ezeket a rendőrautókat régóta nem vizsgálta meg senki alaposabban. Ugyanis a költségvetési megszorítások miatt a rendőrség valóban finanszírozási gondokkal küzdött, az elmúlt négy évben harmadszóra vontak meg tőlük forrásokat. A forrás megvonásokat, valami önkormányzati sajtófelelős, a hangzatos tegyünk többet kevesebb pénzből szlogennel próbálta eladni. Ezúttal már létszámleépítésről is szó volt, a fizetéseket már korábban csökkentették. És nemhogy a jutalom meg a béremelés maradt el, Elbocsátások következtek. A rendőrök mindent megtettek, hogy a költségvetési problémák a lehető legkevésbé fájjanak. Úgy próbáltak többet tenni kevesebb pénzből, hogy az ne a kollégákon, hanem az autóállományon állományon csattanjon. Búcsút intettek a rendszeres szervíznek, olajcserének, fékbeállításnak, égőcserének és centírozásnak. 6.30 nem szerette a rendőrség parkolóját, főleg mert a rendőrök mindig olyan figyelmetlenül és sietve tolattak ki. Még a barátságos rendőröket sem kedvelte, akik gyakran integettek nekik, miközben ők elkocogtak az épület előtt. Lassú baktatásuk szöges ellentéte volt Kávin lendületének. Az ebb szerint a rendőrökből sugárzott a lehangoltság a pocsék fizetés, az unalmas rutinmunka és a sok apró jelentéktelen ügy miatt. Sosem kellett használniuk az életmentő tudást, amit a rendőrakadémián megszereztek. Ahogy közeledtek a parkolóhoz, 6.30 a levegőbe szimatolt. Még mindig sötét volt, a nap majd csak tíz perc múlva kell. Durr! A sötétből rettenetes durranás dördült. Mint egy petárda. Éles, hangos, ellenséges zaj. 6.30 éttében megugrott. Mi volt ez? Megpróbált elrohanni, de nem lehetett, mert a pórász Kelvinhez láncolta. Kelvin is megrémült. Csak nem lövések. Ő az ellenkező irányba próbált menekülni. Dur, dur, dur! Olyan volt, mint egy géppuska. Kelvin megpróbálta magával húzni a kutyát erre, 6.30 pedig a rémülettől tágra nyílt szemmel a másik irányba rángatta arra. A póráz nem engedett. Kelvin hirtelen belelépett egy tócsányi kifolyt motorolajba, előre bukott, mint egy ügyetlen korcsolyázó, és a járda vészesen közeledett az arcához. Bum! Kelvin feje körül egy vörös csík, sötét glóriát rajzolt. Hat-harminc segíteni akart, de ekkor valami neki támadt. Valami nagy és erős, ami ketté szakította a pórázt és elrepítette a kutyát. 6.30 nagy nehezen felemelte a fejét, és látta, hogy egy rendőrautó kerekei ráhajtanak Kávin testére. Szentségeség. Ez meg mi volt? fordult a járőr a társához. Már megszokták, hogy az autók folyton nagyokat durrannak, de ez most valami más lehetett. Kiugrottak a kocsiból, és döbbenten látták, hogy egy magas férfi fekszik a földön tágra nyílt szemmel. És a fejéből vér csortogál. Ahogy az egyik rendőr fölé hajolt, a sebesült szürke szeme kettőt pislogott. Istenem, csak nem elütöttük! Szent ég! Fiatalember, hall engem! Jimmy, hívja azonnal mentőt! Kelvin ott feküdt, betört fejjel, szilánkosra tört karral. A kezében még ott lógott a porázs csonkja. Suttogta. Tessék! Jimmy, mit mondott a fiatal ember? Jaj, szegény! Hadarminc! Kérdezte ismét Kelvin elhaló hangon. Nem, uram! Felelte a rendőr közelebb hajolva. Majdnem hat óra van, azaz körülbelül öt óra ötven perc. Öt ötven! Már is jön a mentő, beviszik magát, ne aggódjon, fiatalember ember, minden rendben lesz! A rendőrállomásról rengetegen rohantak kifelé, miközben a mentő szirénája egyre közelebbről hallatszott. Szegényke, mondta egy rendőr, nem ez a fickó szokott futni itt a környéken? Nem őt szokták folyton feljelenteni? 6 néhány méterrel odébb feküdt, a a kificamodott, a pórász fele ott fityegett a nyakörvén, a nyaka is megrándult. Figyelt! Oda akart ruhanni a gazdájához, megszagolni, megnyalni, meggyógyítani, megállítani a sorscsapást, mielőtt késő lenne. De tudta, hogy már is késő. Tudta, hogy Kelvin már nem tér magához. Kelvin lemújta a szemét, és még egy utolsót lélegzett. Hat-harminc figyelte, ahogy beemelik a mentőbe, és lepedővel letakarják. A keze élettelenül lógott. Még mindig a csuklója köré volt tekeredve a póráz vége. Hat-harminc kétségbe esetten elfordította a fejét, aztán feltápászkodott, és elkullogott, hogy közölje a szörnyű hírt Elizabettel.